Глава 2. Близько обіду заскочив Хіппі. Приніс пістолета. Останній мені не сподобався. Дуже важкий, липкий і смердить якоюсь мастикою. Надто вже недвозначна його ціль. Та й вигляд не всіляє оптимізму. Хіппі зізнався, що забоявся простувати центром, а тому йшов до мене обхідною дорогою. Той, що веде на цвинтар. Сказав, що здибаємося близько п'ятої. Хмарова плівка на чорно-білому небі загусала. Немов сіра старка на молодці. Вона спускалася все нижче, вкриваючи собою гори. З'явилося непереборне бажання сісти отак на ганок, запаривши доброго чаю, попивати собі з надтріснутого горняти, почитувати книжку і очікувати грози. А там, диви, прийде й дзвінка. Будемо чекати на грозу удвох. Хто ж не любить сидіти на порозі з коханою, чекаючи на грозу? Перфектну нагоду сховатися в хаті на веранді, цілуватися і кохатися під блискавиці. Не піду я на свято. Зачекаю на дзвінку чай, книжка, дзвінка. Я гірко посміхнувся, розуміючи незбутність власних мрій. Добре, що ніхто не бачив цієї посмішки. Я знав, так посміхаються дорослі. Вона не віщувала нічого доброго. Люди з такою посмішкою відрізають псам хвости, вибивають немічним із рук милиці, розсипають назбираний дитиною жебраком дріб'язок, а потім пускають собі кулю в рота. Я знав ту посмішку, як облуплену. Говорячи на чистоту, у нас не було можливості відступати. Знаєте, мене вже трафило те, що я боюся. Боюся вийти в місто. Боюся, що мене поб'ють ті варіати, Боюся, що якогось дня гладкого хіпі може не виявитись поруч із дзвінкою. Бо якщо не ми Федю, то Федя нас. Дилему сформульовано. Шановні високі сторони. Я читав, чекаючи та чихраючи руки. Кінець другої глави.